تابول جنائز د موقام کې یو چن خبري ویات کوو نو دا مخکې سره رابط دي منلیون 1 تشریح او وضاحت دریم د ابوابو پکې کتاب جنائز کې اصل اورم د ربت دي اسو کې د کتاب الجihad ساده مز کی jira kam کتابون را نن الحقات د کتاب الجihad کوم چې خارج ته امارات ذکر شو نه داد د jihad د تواب او ملحقات نو د کتاب الجنایت مناسبت د کتاب الجihad سره تاسو وایي هغه وزیني اغمداده چی جیحاد کی انسان اغیا افاد کی گی مر کی گی نظر دغی مطالقه احکام ذکر گئی مصنیب ده مرگ مطالق او د مرگ ده مخ کی چکم مقدمات دی نظر دغی مصنیب پور کتاب الجنهی ضرورتا کتاب الجہاد نه ذکر کړل او بخاري امام مسلم کتاب الجنائز د کتاب الصلاه نفس هم ذکر کړل دي اګیدی صلاه الجنازه د مناسبت توجینا دغه نه رسته ذکر کړل دي او امامي کتاب الجنائز د کتاب الحج نه هم ذکر کړل دي د ابدی مناسبت باندې افحال چی <مالبارد> دسان کئی کنا ارکان اربع سولات زکاة سوم حجر و دا دا اخیرت تیاری دا پارکی وی چی مشروعیت دسولات الجانازا اصلا ایک هجره کی شویده نو آخ کسان چی ردی نمخ کی وفات شویده نو آخ بغیر دی تنازی دمان زنه خخش شویده دکا وکی حکم نو <تصفيق> <...سلام> <تسجل> <تسجل> دا منظم نو دا د عربی کتاب الجنائز لفظ مصاحته جنائز جمع د جنازه تن یا جنازت دن جم کسرا او فتح دونه پد حدا جیم سره مېت دوی په سره جیم سره ا سريت دوی چې کوم د مېت تفارته ا سري صبح بلاک سوې جیم نون ماته چې کم سیس دا په پټوالي دلالت کوي لکه تاسو ګوري جنات کې دا جیم نون دام د سترګو نه پړت جنین اغه بچی ته د سیوا ته بخیر د کیبی پکې مجم نون ماده دا نه دا پټ جنت باغ ته وين دا هم پټي جنازې کې مسل دا دا چې دې کې پټواله پکاره تسبیحه کې رستری کې خلایي مرشي هغه باندې وسه کپلو وا جوړې شو پټو کر دې شه دی ها اغه مواذيون دفاع کې اخطار کول فکر دي چې هغه د غسل موقعه خد سر دینه چې دا پټوادی وای تر امکان کوشش کړي او خاصو کسانو ته ده لکه د کم خپل استداران او تا او داسې د قبر د سعودو پر ټیم کې د قبر کې د سعودو پر ټیم کې چې معلوم شي آی مخ او بادن صحیح سم دي نه قبوله تد کنه تدې وختونه اله او په نورو اوقات کې د مریخ کارکول داخنه تدینه مانه راغلی دو خلاص کر چې بیا مریخ راوصل ورته شي او کپا نورته ورشي عین پس د مریخ کول داخنه دي زغم بری وته نو کې چې خلقو کعبه ته جوړ کړی او دې طرف ته وي نه بل دا دا یو جز جے کل مړه حاضر شي نو تاسو لري حدیث ته امر دي شپه کې تأخير نري پکا اول کې و جنازه کې غوړه نشته بل فرض سره را نه خلق ور جې کلن ختم بس ختم کې جنازه حاضرې حاضرې کې رسیدو درې ورځې کې مخکې راولنې په کار چغره ترمیم او په شروع دانه دي ساری دانه کمر او اتنو کی چېص حبوب د لري د ذکر شویل دا یې ش حدا دی شاداو فقل لباس کی امانه نه راځي یا دا غسل لمخ کی دا اول د ذکر ده خود غسل نفسه په داسه اهتمام سره د لبث بوت سګنی شو ورکاو جنازہ دپد حدا حتاستو شو دری مقدار دا ابواب تاسو خلونه څو تعالی د ګورې باندې څې چورسي ابواب اولنې باب ده باب الامر ظلم او کفریت لري باب ده بیان د امر ذنوب کې چې داخت پهون کې دي ګناہوں لارا کلهک عام طور سره سبب د مرغ د پرغ مرض واکه جین په دیوجه مصنف اول باب کې دا مراد بیان کړي نورو کله کړي انسان د څه له حټه کې ته و شوه باره لاغامي او مرضي او کله انسان د څه دی نه وروورځي شي الله سبحانه و تعالی دا مرګ راوړي او ملک الموت پر ځیر باندې ارواح قبض کوي دا غیر پاره څه ظاهري اسباب هم جوړ کړي دي بابو ځای روخي چې کی... ډېر زیات سبب د مرغ واقع کیږي نو هغه سره مراد هي بیان یو په دې کې با مو سنی ده ابو هرور نه اده خپل ترن حدیث ته تل کئي او د دې تر دامر را چې دا خپل خضر نه خاطه عادت د ود کسره ده خو نو پیل چې مو سنی استاد زده وای ځکه دا خودرو دی انده ځماو د ذات سکون دای یو قبلی نامه ده لیکن استاد مات دغه ویلو چې اخیله خدیر په دې او جامع دغه خپل کولو عامر رام دارام درمینه دې د بوشتو کړي رجات ما هیرو دغه وته عامر رام <سؤال> دا یم موږ زبخ په علاقه کې موږ ناز په اوچته شي موږ ته جنډي او وړی جنډي رايات و علويا ما ته پوس کومه ازاده سری خلکو ايده جنډه نبي عليه السلام دا دې عليه السلام ته او بدات چل کې نبی عليه سره مې وني لاندیو او په دغه سره خوښه دغه د پاره او چادر او د نبی عليه سره پاګي او په داسرا جمه شو د تاس حافظ د د لري لري نهونه سي بي نه ارثا وکي رام محبت پدېږي او تاس ته سبق دی چې کلم داسې یو مه شریو څه خبره کینو هغه تنځې کې نه سر پکار نو په جنست ویلې دې کې نه تموت او جریتا ذکر کړه دې رحم الاسقام بمارې اسقام جمه کوم د بمارې ته د بمارو دې کرے او بیا یو یقین مومن کله چورځي او تبمار بیا سما په بیا او چته کې الله پدغه بمارتی اذنندگی کفاره ده پاره د هغه چې مخې تیر شوی درغونه نه ده د بیماره په وجه الله راته غون نه ماپي او په شیدره پاره په مستقبل کې د وخت پاره بیا دوی را د دنیا غته کې دومره سخت نه اخرته بس مور سخت نه نه او یقیند مابې کله بیمار شي څمه او پیا بیا جوړه شي کا کل غیرري او د میثال <سؤال> په شاننده وغ دی چې تلی وي نهله احلله د بیاغو پدي دزره نوغ لاله نه پوږي دماقاللوو چې وللیدي خل اووتله د لره او د نه پو جوولې پرېښدو د لره نو د شو نګ د کاپو باره کله اولای ک کل اامبل هم قال <سؤال> رجل يوسري مما تنحل له جوتا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا همل اصقان بما ريسري والله ما مرض توذغن بمرش يقت تو چرتا بیماری نه پی جاندا عالم او تاسو مخ پکی عمر بیمارای رځ نبی ر اسلام ته په مانه پاد زم نه فلسطين نه ته زمون نه تو مسلمان نه چې پتا بیماری نه نه انسان الله تنزیکی دومره الله پاغه تقریبا بیماری را و بیمارو کله شهرین وڑایبنا خو چرایشی ننوی شهر دې پوهه نه انا نو پرېمن کی مونږه ودن به له ترام ترا انده اذا قبد رجل ناسا ساون پر چادر او وفي یدی یو نده بلاک کی او څه خت چې دا چادر یې باندې درته اوی نیده اللہ پیامره اینی لما رأی تو کاما چی تکلی ولنی اکبل توی لیگ ازم خامک شمتا تای ترالم فمارر تو بغیر دی شجرتین شجرین بغیر دی شجرین تیرشم پیوبان دوونی نماغو دن فاکی اصواتو اپراح اصواتو پیراخی طایرین اوازونا دم بچو دمار غیر آخذ تو هنو نداغ بچی می راونی ول پودا تو هنو نمکی خودلی کیسای پخفل چادر کی فجات او بہت نرینہ بچو موراله <سؤال> پر ستارہ تعالی راسی نشافیر اگر دیدہ زما پر سرمانی چغارې جوړ کړه فکشب طلح نما پردو چتکلا دغه مرغی نفر عنهن نرینہ بچونه وقات علیہم کینا صریماني ماونه نرینہ بچو سره په هغه دغه دجوخته کېنارې سمره خسړې چوبله چتکلا فله تو همبی کې سا ما او را جمپل په خپل صدر کې په هم نو لا مع نو دا اغې ما غری دي چادر کېیل سلامې دا نه دا چې کم کې د لظان لرياز تو د کې زه کمې کې غ سادرخواابت کو د اللو زمه هم نامګر د لو ری اتې نهی او ماشمان دی نعموره داقسيبيناستا سالا کيراو په تعجب کتل چې مرغه هو انسانونی تختی او دغه څومره خطرې په سر کړهونه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحاب یا صاحب په تعجبونه نه روح می امل اپراہی تعجب کوید پر دراوند شقد د موردا دی بچوه بچو باندې اخفلو بچو رفاران دوئی او ایلالا پیغمبران نبی علیہ السلام پر رمو قوی والنزی مازنی بالحق تمانی فاغذر قسمی جزی فاقلی گرم لاللہ ارحم بیعبادی من امیل اپرا خبی فیراغی خاما خاللان دیرہم کن کے باندې د مور د دی بچونا پخفلو بچو ایر جبی ہننا دو اپس کا حتی تزاہن نمہیں ترديد <تصفيق> دې دیو کې د بكم د نشته راځي چې په دې موور دې و سره فرجابي نو مداوا پخاله ده ندي ګوري د امرازو مثال ذکر شو او د الله سبحانه و تعالی د رحم ذکر او مشولو الله په خپل بندانو ډېر رحم کوي اصل کی دی مقام کی باب باب اندامه چی باب ان اذا کان رجول یام العمال انسال پیشخلانه سفر دا رستره بیا دی حدیث کی پاکزین نسخو کی دا نسخه چی کمدا مدا دارې ابن دا ساده نوڅې نه دا حدیثه پلیښولې دا نه د حدیث چې مستنيم دي د کتاب نسخه کراولې دا نسخه دی ابن دا ساده د ابو موسی شاری زہون روایت ته جماد نبی اسلام نو رسیدلی نه یو ځل نتو زرا فرمایله هرڅو بندا عمل کوي عمل صالح کمز کمز ته هدیا دي سورې وته حدیثه <تصفيق> انو ده حدیث چې د زړه صحبتو د نبی اسلام سره چې ما ده رسول الله ورې فرمایله ان الله لذ ذو وقت له من الله منزله چې بنده چې کله د الله ترڅق نظر پاره یو مرتبه یاو مقام ترې نه نه کی مخکري او دغه تنشر سره په خپل عمل پاک امتحان راولی په د باندې په سترد کې یا په مال ده کې په بچو باندې داږي باندې لا پاک ده صبر او نصیب قال ابو داوود زادې نفس ما صبره ولا ذالک او غبېو شنه تر دې چې دغه منځري توره زی کم چې الله په دې کې لپاره مشکل نکړي شوره د یولي مقام به او په دې کې کومه لوی فضیلت ده مرادونه راپاتون او ذې سره دا باب به باب رضا کنه ودل یام او عملن صالح پيشغل وان همرض او سفر چوسړې او عملي صالح پي او عملي صالح نه ده دا سفر یاده د مارتیه پوجا باندې مشغول شې نیاتی پاتش تګین سان ته شهر کیو کار کول شه مرض کیږي نه شي کولای انسان کور کی حکار کولیشو سفر کیا نشک کولی کور دکو گولو پابا بیسران نبی علیہ السلام نا او مساش حاجز نا ہوئی ما یوزن نا اندوانا دیر کارتاوری دل دی اذا کانا نام دو کلچی بند عمل کے عمل نی مشغول کی دادر ادغی نمارا دیا سپر نیکلے کی وزن پارا بشان در نیک عمل چی دا عمل سر پدا سرگی دے روغو پو کور کیو سمرہ دا اللہ چوتا می مثلاً تا تهجوت کول <سؤال> ربي مارتیا پوجتا دېستانه پاتې شو سفر پوجتا نه پاتې شو نو الله پاک به سفر ردی کیږي ځکه چې الله پیرامګر دې باندې کول غوړي او زرده وجنه شو داخن بار جدا اللعباق دا پولو باندینو ما من دا عرویانو من دونا زیاد مهربانو مشور روحاتون و خودی ما چلت ندیدن ممکن ندیدن چلت دا حدیث چی کم را نمستانفاتو که و دا او کلیر نو پاک کلیشی و او زین کنیدیش که ما او ما او لازی دیدیده من مور نالعباق و پولو باندینو ریخ پاکیش ایانت النیسان دا یادت مصدر دی ازا د دمصدر مفتول تشهره. اصر بارت ته ایانت الرجال ان نیسان. تا پوسو دسلو کولن زنانو دفاره. مدین مرادم اغز زنانوی جی کمی زنانوی جی کمی زنانوی جی کمی زنانوی دفا محاری مکوی خوالوانوی، پرویانوی، خوینوی، لونوی، اور یہ ریمیتی داز تہ سوچ اوقام مانترشی نو پردے تحت ام جے دی تا پتوس لارش بی پردگی نہ کایو کینو ٹھیک ده اسا کی یہ عادت کی دای پری سرا یو ته سلیمی لاوی خوشحالی مینووی خوش یو مقصود ام دارے چې دا مریض لو خوشحالی ښه خبره ونی پا کېرته زیاد مینووی او ملالا دره حکیمه می اعزام پرور وا خپل رخوا دا وی یادت کړو زماد الله پیغمبر ز بیماره ما نما ته ویلې زره والا اے ام ملالا دینه خوشالایخه پری ورکې مارې دې زمانے کې خوې سو اتہ بیمار خل لا نه ځو غکر نو هو بیمار خپل مې دې کې وای تا هو دا برګ دې له موږ نه کړو دمره موږ شوړې ډاکټر لا غره کوم ورو یخه ری د دربان دې څه شوې نه دا حسابونه کې اب شي تا پې خبر نه غمل کې یو نه دی کیو حزله به خوشاله شي سوسه د مسلمان بیاي پرې سره الله ګناونه د ننک څنګه چې بیاي وره پليتی د سونو نزان او د سپینو اچھا اچھا دا شی دا وروته مویدل له پیام بارز پیجن ډیر سخت آیات دا کتاب کې به رسېږي کمایته هي شي هنگوی دا اختوال <سؤال> اللہ ترجمان یعمل سوء ان یجزبیه چانچی سخی سمبریشو انتباد راجم دیشش سزا مراد شد نبی علیہ السلامی تا تفدنشت اعائشش اگنان مسلمان چی دے رزیه غطر تکلیپا زخم یا یو نو نفیو کافا اسود اعمالی تدک کفایت کی دیشش داغه به عمل ده درځېنده غنم چې د تپخ په کلارم ده د عمل بدلې شو دی بلې بلې د دې چې د لږ شو کنه د کوم افغان سریته حتی مازه وروت چې انسان پدې چې شیخ وره او پدې بل جب چې کم نو د شکر هندي کې مې او تقریبا میرا شبري کې نه چې کم ده ته دا غونا بدل ورکې او پتر دړي پتنې شي او چې کو حسابونه يسير او موږ او ته وې حساب اعظم د نور جنة ثاني پازانتي نبی رحمتہ امه ی زکملرس دا خبرت استه اسی پیش کیدلنی ای ای من نو کې شلې تاو ته چاچی مناقشه په سر کو شنو زباهونه نشه مناقشه په سر کې ولیدی کله دا اول ټکی وبد الله ترحمیشتیده ورده وای وي چې بدنبا ندی او خطوبه دی ویني رواني چوغلي وټو نو نو سخته خبره قالا بو دا نلبین مشاہد قال حدث النبي <سؤال> موله کته کته زغورې باب د یادته نصاره هن کې د یادته نصا سره په کار چې دا حدیث مخکې باب کړاوه دی چې الامراض المکفرہ لذنوب د غفرت ذکر شوي با ونه پر یادت یادت تو تپوس کول سوب بیمار شي د بیمار تپوس تک هګډیر اجر ثواب دے رسو مرش دا بیان الله او صنم ابن زید وی نبی رسول الله اوتو تپوس دکیو عبد الله بن ابي ابن سلول منافق ولیکن منافقین سردار ته دا مرز کیږي په کله تلات داخل شریفه د مولانا نبی السلام معلومه کو نبی السلام پدکی اثر د مرګ اثر د مرګ کوم انسان چې پداسې بیماری ته تلای چاغا د زراپار سبب د مرګ ګرځي خلق معلومه چې لدین بیماری نه ده حقیقتا مشکل نبی السلام او ته كنت انها کما ته منکولی د محمد يهودنا متدا او زمو محبت کوه تا تشریح تر اورتی دستا مرګ په بنا فقط را خالص اسلام در پکې را نه لګیندای کومه قل پرې پې ونې شو پریمانه درې دینه دا مقصد ولسو چې نه بیره ترما ته وې چې دا يهودو سره محبت کوو نه مړ شو که يهودو چې محبت نه وکړو نه مړ बने وې درې دامه خدای ولسو نظر یوې تاخ سره بوغت کړي سره اډو مزراره شو ولا مړ نه رته او دمرنه پتنه غلط مفهوم و استعمال اصحاب بن زراره دغه انصار او هغه صحابي دي تر ټولو اول انصار او اسلام درا وړه نبی عليه السلام چې په مینا کې کوم خیمه لور تو د توحید اسلام د ور او کومه خیمه نه کوم که سانو لا دره او د نبی علیہ السلام <سؤال> نه تاسو کولای شئ سبق کی مونږ د پسي چې مونږ زې ماناوله ان الله استرا من المؤمنین ایت نازل شو نو بس د لټول نو مخ خلاف د سعوداره چې مونږ یې نه ختمو اسلام هراوړو په دغه روزنه مې ورکې مدینه کې اسلام خورش اوس کوم د بغاځو واقعا نو په خصوص خدای سي تو ذکر نشه بو دغه خبره و چې د په وجه باندې په مدینه کې اسلام قرشو په د یوهود بو غزاده سره او د د بو غزاده سره دغه چې البغز جانبې نقشې په لم ما تا کله چې ملشو دا ساري په زراره غاوی بابل جمعه کې براشي ټونه اوله جمعه چې کومه مدینه کې دا کړو نقيول خدمات کې نو کله چې دې مرش او به یې نکاه راغید نه جبر اسلام خاطر دځه نغونم عبد الله ډیر مخلص مسلمان اے دا لا پیغمبر درایب نیو به دې دې مرش ما تخبل قمیصا کا شپا کپن کما دغره پوزی کین او است نبی له تا په قمیص اوره کول دا قمیص نبی له سراتو سلام چې در اور کول او چې دې په کپن نو کمی سره هو د تاسو په لید نه راځي چې دا کو پر سره ماړو دا دی چې دا د کو پرود شی په کاغذ دی ان تبرکات په ځان پوري وته پیرا وته دا هغه ته پیدا نرسې نبی سره مونږه کپنورکو دا د د د زوی د الجوی لپاره طالب په پړه بلدا که کوم خی دیان را غلو بدر کی او عباس دموونه نه دنګو دبرچا جامي کنه سيکي ددو را کمي سور کړو نه بیري درام ده اي وز کی تا کمي سور کړو د پاره دي دي مون ياق بدل پات د رسول او په خاندان د رسول صلى الله عليه وسلم باندې ايمام بوخاري مسلم روايت کيده راضي جنابي عليه سراتو السلام لاړو دي قبر کی کله خو دې موږ د را پرتګلو له رنگنانوسره کې نوولو خپل لاله مبارکي پټ کړی نه به زم لاړ هډې برکه په لاله وي هغه پیدا خونور شو لا دیو جن عمره زه هم بری خبر لري خفاف و صامو جنازت نیمې زم د کول هغه رام خو نه به دراموره جنازه وکړه نو چې کوم جو شیله خلک او یو یره کده یسره منافق سره لیست سره ورده دا ټول موده په مبارخت کې او تقریبا کې تیر کړه خو نه بیرې سنام دا کار و غره عامغه غو دې په یو نړی تر جا مخ ته خبره کوي وای چې په دغه ورځ باندې په حضرت قبيله کې 1000 کسان مسلمانان شو هغه کله دا خبره ورینه چې داسې کول نو بیرې سره موږ کې کسان په حضرت کې مسلمانان شو بدر خانه دا کر کر ځین خلک جو کار کې عام خلک باندې نوې اعتراض کړ ادا یادت خبر ا د ثابت وای یادت زمي د زمي ما کافر تو چې مسلمانان عمل کوي غلام يهودو ممار شوو نبی رسول الله پر تو پوسه ولکو وندل سره سره کینا می وته نبی رسول الله مسلمان شون او خپل پلار ته سره سره و خپل ري او ته چدا ابو القاسم سلام مسلمان شو نبی رسول الله پاسي دوه وي الحمد لله الذي انقذه بي من النار اغذان د رحمت دي خلاصي کوزه دراز ما پوجته وره امام بخاری پدي حديث ترجمه تر باب پيوم کړره باب اذا اسلم السبي پماته حالی اسول اللہ علی و حالی عرض و علی سبیل اسلام و دونم مستانیب تدین اعادت دی او بخاری کی حالت دستی چیو غلام و چخدمت دنبیل اسلام بیکو یہودیو بمارش و نبیل اسلامی تا پوستہ ترے ہو مخی مخی فاسلام مخی فاسلام ده مخکې فاصله په مقام نه وته یو کول تدین دا ثابت شو چې دماشم اسلام چې کوم دی نو دا صحیح دی صحیح نه نبی رسول الله په جنا کې امام احمد ندی کې دوره وایته صحیح دی صحیح د بیمار د پوس کول په یا په سر لایي دی حدیث کړه له چابر نه وایته نبی رسول الله د ما ته پوس راغله نو سور په کچره او اونا په اصحابن مرزان مستوي ظاهر همدغه ماندا او باسي داوي کنا بيره اسلام سوره وعلى غير البغل والدرزنو خبرماني سورو بهر حال د بیمار تپوس کول نه جايي چرنجي رساله د عبادت تپوس نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم اور جابر تپوس نبي رسول الله بغیر د سوالي نتروي دوانه ترتي چې جايي بابون فی پسلی دیا علاو دو ان قیدس زمان نسخ اشتے دا عبادت په وزنم ده اویچی عیادت عبادتنا عبزلم ده لیل <سؤال> پس باندوانو کیا اناس این مالک وی نبیل اسلام پرمایلی چا چا اودسو کو خودسیو کو وداخبرور مسلمان تپوس وقلو ود سواب دا, دا پاره سې چې عرب زماته پوښتنه کیو زماته پوښتنه کړو نه ځکه او کف په ویش نن تا غنه ثواب دروړ درې مته شیر جانم نه درد او یو کالو مابي ابان ذوالخريب قال الان قال داوود ولې تفرد بي منه لياته متوازن دې حديث کې راویان دي ځان دي ندي کې دا يادت علو خبره ده ستیدانه په دې ته پروت کړی دی اچھا دا دې زمونږ د دې په کارونو کې د دې نه غوښتل چې دا دې نه وي دا دې په کارونو کې د دې نه غوښتل چې دا دې نه وي دا دې نه وي دا دې نه وي دا دې نه وي دا دې نه وي دا دې نه وي دا دې نه وي دا دې نه وي دا دا دې نه بخانه اول در ميگا پوري ويندر ما په جنن یادت میرارن بار بار د بیمار ته پوسل تک نام جائز نه روان روان خبره نازل کانو چې دایدت مطلب نه جوړی چې د یادت نه عذاب جوړی د دې زمانہ کې خلق ته پوسو د مریض د پاره او د مریض د کور خلقو د پاره یو عذاب جوړ کړی ولی اکثر تر بریدی عوامو کې د امر ترې څخه ته پوسل مزنون طریقه خداه، جه علتی در مریض را دیر ناس دونشه، دا مریض د در در خبره هشه، پریبانی اگر تس خوشحالی میراه هشه، او علتی که خواراک، سکاک یا دومر وقت روال چه خلقو تکریب شیر آونه شه، یا مثال در در در مریض در در در مقام کره، جه علتی نور خلقو تکریب که گهنه دابه که نه. نو بیا وخت یې پدې کېل <سؤال> اجازه ده او که چرته سوق و لپاره چې راشه وي ارتي کوم دې نو صاحبناسی نه پاسي دو نوم معنی نه پوی او اږ دې کوم دا و خورا کونس کا کنه یو تر دې بیمار خبره خبره ترپا ټول کور خرج کوم دې نو په واجب کی مطرح شي او جونه کې خلاص په یار و سربره کنجوسو سربه غیر د چا غيرا سو بهم چاله غمونه کوم که څنګه جر جوړو شو دا د شریعت د قانون دا غلطه طريقه ده نور عیادت کومه مولي ورته بار بار مکواله شي هیڅ ناروایه چې کلام ساده نماز او اوس ابيری مشرو د زخمیک له شو فور زخندق باندې مشترو یو سړی فل احکل فحضره د دلیلات کې کومرگی تريد تا هفت اندام نو ګریش او دغه زی ارق الحیات ورته و هر اندام کې دې چې ورګي کنه په انسان ځان ژوندې انسان په لاسونو کې کوم ناږي ته اکل وې د املاګي کومرګ چې کده ترې ای ته اغه هار وې یو خوې کومرګ او د زړه ته یې کې نشنی داګه عارفون نساوه دیره ګونو کرام تر دې دې کله خلق ولاو شو او ویلې دې و سپني ویلی فورو انسان مری دغه تا ارقول حياته دغه خپلشته شو نبی اسلام دغه د پاره خیمه په جماعت ته اهلی وه او مسجد نه مسجد نبوي نه لري کده مراد او جماعت ته کومه ری تاریخي سره خندق او مقام کې جوړ کړ شوی دمره دغه ونه یعودو من قریده ته پوسبي نه دینه کولو ای لري تک ضرورت نره رمضان دا د ترب خو دوته دی شي نتهپوس اوس ترګو د خو دو شارینو باب مناقات کولولو وجه ایمامی چې ایما بشکقی او رات مطر کړی دی سلاتون ليسله هم یاد تون برې کسانونه د پااره یادت نفاقی دی العین و الدمال <سؤال> و الزرس سترگی دی چا خوشی یا چا بانی دانی مانی روخی غاخ بانی داد را ہو نموسانی دی باب سرگویا کې پا آگی بانی کلام کوي چا غ روایت ساگیت مانی بکا غ موقوف تے او دا روایت مرفع دے او یا نا چا غ محمول پنپی تاکود بانی نپن پنپی تا سنیت اینی با دیگی تاکیری دا پوست نشید نور دغم دغه مې ده په کوم چې کوم ذکر کولای شي په دې کې نه تاسو نشئ چې دا ما نه پتا کور سره نشئ زير بیا رقم نه ځم وای زموږ تاسو به یې سره ام کړو دیو درځه تاسو ترګو باندې دا شو حدیث تاسو هغه کې اوسه نه دروازه ای ما ته پتا